«Той, що ви наказали затримати!» – казав засапавшись озброєний чоловік, вибігши з дверей будинку. «А куди ж ви дивилися, йолопи?» Нагай отаманів свиснув у повітрі, і людина зойкнула. «Негайно нас догнати!» У пітьмі зачавкали ноги, а отаман лишився коло льоху, нервово стябаючи нагайкою. «Артеме, чи довго ти там?» З льоху вийшов Артем, несучи важкий бідон. Він поставив ношу і сказав – Тут півтора пуда. Термініду. Він на повітрі горить, як газ, але в оболонці. Артем несподівано чиркнув сірником над бідоном, і полум'я вогняним стовпом витяглося вгору і освітило сліпучим світлом все навкруги. Присутні інстинктивно відскочили назад і раптом один по одному схопилися бігти. Останній побіг отаман і почув за собою слова брата. Тікай. О! о кричав Артем у сліпучому світлі. Він побіг за ворота і раптом сам запалав велетенським огняним стовпом. Огняний стовп вертівся вихром по дорозі, освітлюючи темний ліс і обертаючи на пару холодний дощ. Із темних хащів, тікаючи на заморених конях у глиб лісу, бачили озброєні люди в стовпи і чули громові вибухи в садибі. Спереду ватаги, суворий як каїн, їхав Петро Гайдученко і в безсилі злобі тиснув острогами боки коневі. Він не може послати на тортури зрадника України, він не може висмикати у нього нігті і здерти шкуру живцем. Він уже нічого не може йому заподіяти. А позаду чулася канонада сліпої помсти безсилої людини, і кожен вибух тряс землю і розривав небо, і червонив важку пітьму. У темряві тупотіли коні і шумів вітер. Люди мовчки їхали у темну безвість. Розділ 34. Боязкий день. Далеко тікати не було рації. У лісі така темрява, що за три кроки не можна було знайти не то ще одного чоловіка, а й цілий десяток. Тому чмир не подався в глибину лісу, а засів у чагарнику поблизу садиби, щоб принаймні чути, що робиться. Перший вибух приголомшив чмиря, і він припав до землі. А коли почув ще вибухи, поповз геть, ховаючись попід деревами, бо шмаття землі й дерева далеко розліталися в лісі і могли поранити. Андрієві ледве пощастило врятуватися, коли до його кімнати вдерлося кілька чоловік-розбишак. Зрозумівши, що пробитись через двері немає змоги, він зупинив напасників пострілами, а сам вискочив у вікно, висадив шарами. На щастя, за вікном не було варти, і Андрій зник у найближчих кущах. Бандити спробували шукати утікача, і Чмиреві довелося зайвий раз випробувати свою витриманість, щоб не стріляти. Пошукавши недовго, бандити, переконані, що Чмир утік, пішли геть. Тільки на світ зайнялося, Чмир обережно посунувся ближче до садиби. Вітер ущух, і досвітній туман безборонно обволікав дерева. Тишу нічого не порушувало. Небо було укрите розірваними рештками нічних хмар, що застигли нерухомо у непривітній височині. Наоколо, певно, нікого немає. Вибухи налякали банду. Та хоч і була така певність, Чмир тримав руку на державні Маузера. Ідучи до садиби Та от і садиба Так он, яку силу винайшов Гайдученко Подумав Чмир, стоячи на дорозі Обережно наблизився він до подвір'я І довго шукав очима натяку на розтерзану людину Але нічого не знайшов Так невже ніхто не загинув під час вибухів? Адже ж безперечно те все зробив Артем А коли не він, так бандити Необережно повівшись з термінідом А може банда підібрала трупа? А може вона живцем захопила Артема? Але ні. Ватага надто панічно тікала, щоб брати з собою живу людину, чи то підбирати трупи. Чмир пішов навколо садиби, сподіваючись щось знайти, і незабаром зупинився коло обгорілого трупа. Це без сумніву був труп Артема. Чмир упізнав і чоботи, і рештки одежі. Це був Артем, обгорілий і знівочений украй. Ходо ясновиди, не розуміючи куди і за чим іде. Чмир повернув у ліс. Картини недавнього минулого механічно проносилися в голові, не викликаючи домок і міркувань. День боязко розцвітав над лісом. Високо піднеслися в небі сірі бездощі хмари, і Чмир, дивлячись на них, відчував себе метеором, що швидко мчить невідомо куди мертвими просторами. Він не пам'ятав, скільки часу йшов, і стямився тільки на перехресті доріг. Чмир відчув у тому і присів коло придорожньої верби. Думки пливли сплутані, як оті осінні хмари, але потроху думка про дальші заходи відсунула всі інші і затурбувала Андрія. По-перше, треба попередити органи влади про подію, потім розшукати Віру Павлівну, потім... Але що потім? Чмир не знав. Та й нащо знати про те потім, коли не зроблено перших кроків? Та попередження влади здалося за чверть години Чмиреві за непотрібне. Адже ж сільська влада зробиться краще за нього. До того ж, ніяких наслідків, крім законної, сказати б, реєстрації факту, від тієї заяви бути не може. Хто стане з приводу вбивства одного агронома посилати військові загони ловити злочинців? Та й хіба мало вбивають тепер усякого люду, щоб смерть одної людини могла викликати таке занепокоєння? Перший крок таким чином відпав. Чмир ухвалив за краще не показуватися на людські очі, бо це може викликати довгі розмови, що тільки будуть терзати його, а чогось позитивного дати не зможуть. Може, навіть і краще буде, коли всі думатимуть, ніби комуно розграбовано і знищено у пень, а не сама воно розбіглася так ганебно. Залишається друге – шукати Віру Павлівну, власне, іти за сто верст до того села, куди поїхала вона. Андрій піде туди, щоб повідомити її про смерть чоловіка – і про всі обставини смерті, і так виконає свій товариський обов'язок перед Артемом. Та от Чмир аж дригнувся від думки про Артемові папери. Як він міг про них забути, коли вони таять у собі таку силу? І коли з'явилася ця думка, усе попереднє відлетіло, як пух під подувом дужого вітру. Так, він насамперед мусить отшукати папери, а потім уже решта. Решту він знав, решта буде там, де живе Віра Павлівна. Чмир підвівся, щоб йти в той бік, де найпевніше можна знайти і Марту, і того стрункого чорнокрилого отамана, що так жорстоко помстився над своїм братом. Андрій більше чуттям, аніж розумом, знав, що смерть бандита буде тим, без чого не можна йти до Віри Павлівни і без чого він не спроможеться жити як чесна людина. Він мусить, і це мусить увійшло як набій у його серце і лежало там затаєною вибуховою силою. Він знав також, що він знав без слів, що ту вибухову силу він мусить таїти, аж поки не прийде слушний час її використати. Чмир відчув полегкість, немов розв'язав складне завдання, і глибоко зітхнув. Голова його підвелася, і він ясно дивився тепер у далину сиззеленого чатовиння, як мореплавець, що під буряну і темну ніч нарешті побачив маяк і може прямувати до нього через невідому і страшну темряву. Жвавіше заступали ноги, вільніше дихнули груди, і небо стало тепліше і ласкавіше. А Марта? Що робити з цією убогою зрадницею, що передалася ворогові? Чудне запитання. Він розчавить її, як жабу, та й годі. Чмиреві огида попозла в грудях, і він плюнув на дорогу. Вона хвора, Андрію, згадав Чмир Артемові слова, і йому зробилося ніякого, немов він, дуже мужчина, хотів убити несвідому дитину. Розділ тридцять п'ятий. Дорога до щастя Ураган звуків оглушив Марту в лісі, і вона втратила здатність орієнтуватися. Відчуваючи під ногами дорогу, Марта проте не знала, куди веде та дорога. Ліс кружляв у буряній темряві, як чортячі релі, що на них насідало безліч потворних істот, і нагонили жах на людину своїм виттям та вереском. Марта зупинилася і поміркувала, куди саме їй треба йти. От своєї хатки вона відійшла недалеко, із напрямку вітру догадалася, що шлях її правильний і йти треба саме так, щоб вітер дув у ліву щоку. Марта заступала у темряву, інстинктивно тримаючи за пазухою пакунок, намав опасуючись, що хтось зловісний видере його. Вітер потроху тихшав і у повітрі світлішало. Світанок сіявся через густе сито хмар і викреслював контури дерев. Скільки часу Марта йшла, вона не змогла зміркувати, але по всьому було видно – що довго її ноги ступали по вогкій дорозі, бо важка втома налила їх. «Позначається на ранок», – подумала дівчина і сіла на пеньок перепочити. У цьому місці вона була недавно, ідучи до вуглярських сараїв. Так залишилося не більше трьох верстов, і вона почне відшукувати втрачену стежку до щастя. «Чорний ангел! Чорний ангел!» Він стояв у її уяві стрункий і високий. Схилявся до неї з темних воріт бору, говорив голосами бурі і віяв своїми гарячими диханнями. Марта підвелася і пішла, легко несучи своє кволе тіло. І що далі вона проходила в лісовій нетрі, то світліше ставало в зеленому чатовинні. Нарешті світло зливою заструмилося через сітку гострий голок, і тиша спала на землю. На поляні вирізблилися чіткі силуети вуглярських будівель, і Марта зайшла до першої з них. Вогка напівтемрява навіяла на неї містичний настрій – як колись у маленькій церкві за дитинства. Вона озирнулася навколо і спочатку нічого не побачила. Тільки згодом, оговтавшись у темряві, вона помітила на одвірку свою записку. От часу вона розмокла і обвисла, а шпилька заіржавіла, і її трудно було витягти з дерева. Марта смикнула була за шпильку, та потім кинула, здерши розмоклий папірець. Неприємне почуття образи піднялося у глибинах свідомості, але ту образу затер образ ангела в дверях сарая. Марта заплющила очі і бачила чорного ангела, що ступав ходою переможця просто на неї. Вона воліла відчути дотик його дужеї руки, але то була тільки мара. Марта розплющила очі і вийшла з сарая. День розквітнув осінньому і заговорив своєю блідою сонячною мовою. Дівчина подалася лісами та перелізками туди, куди кликало її сліпе почуття. Цілий день вона йшла зарослими стежками, що несподівано виникали і так само несподівано зникали, аж поки не дійшла до лісової сторожки. Вікна в ній були цілі, так само як і огорожа, і на всьому відчувалася дбайлива хазяйська рука. Марта украй знесилилась, бо не їла ще з того часу, як вийшла з карлюженої хатки. Її тіпала пропасниця, і обличчя горіло хворобливим огнем. Дівчина підійшла ближче і зазирнула у двір. Просто перед нею стояла незграбна постать старої людини, що намагалася розробити колоду, але сили її не дозволяли це зробити. Дідові, видимо, було принаймні років вісімдесят, і увесь він, немов обріз мохом. Він помітив Марту і дивився на неї здивованими очима, що блищали старечим блиском з засивих кошлатих брів. Уся голова його була, немов обліплена білою вовною, а одежа висіла рам'ям. «Добрий день!» – привіталася Марта, але дід зачекав із відповіддю і тільки подумавши відповів на привітання. Він кинув свою сокиру і пішов дрібними старечими кроками до Марти, весь час не зводячи з неї очей. Так він дивився кілька хвилин, аж поки в ньому не воскресли старі пристарі звичаї гостинності, і він запрохав подорожню до хати спочити. Це він зробив якось урочисто, з тою старосвітською велебністю, що ще схоронилася по глухих закутках і вважається за в поводженні з гостем. Марта пройшла за дідом через двір і ступила в маленькій сінці. Там було багато мисливської снасті, якісь сітки, сільця, пастки, що стояли під стіною і висіли на кілках. Це трохи здивувало Марту, і вона подумала, що певно десь недалеко є озеро або річка. Дід почастував дівчину печеною рибою та картоплею, а вважаючи обов'язок гостинності засправлений, спитав, куди вона йде і як потрапила у ці краї. Марта довго пояснювала господареві мету своєї подорожі, а дід хитав головою і докірливо дивився на неї. І що далі говорила Марта, то більше плуталися її думки, і вона не опізнавала свого голосу. Він звучав немов відкилясь збоку, чужий і ворожо-холодний. Нарешті Марта почала трясти пропасниця. Вона зціпала зуби і стиснула руки в кулаки, щоб не тіпатись, але це не врятувало її. Пропасниця смикала і підкидала на ослоні. Дід, не перестаючи похитувати головою, устав із свого місця, згорблений, як вічність, і сказав докірливо. «Ти, дочко, хвора, скидай свою одежу, лягай на лежанку, а я зараз підкину у грубу хмизку. Дід підійшов ближче і поклав свою шорстку руку їй на чоло. «Горить, горить». Це були останні слова, що їх у цей день чула Марта. Далі усе потонуло в гарячковому тумані. Червоні розводи попливли перед очима, і звуки погасли, як вогники. Вона швидко-швидко посунулася в темряву і тишу. Розділ 36. Гості з лісу. Ми пробудемо тут днів зо два. Старечий голос щось тихо відказує. Потім кашель перериває мову, і Марта чує слова. У мене тут хвора, непритомна. І знову голос владний і суворий. «Ми не потурбуємо. Нас троє чуватиме. Вдень ми будемо в іншому місці». Раптом голос починає здаватися Марті за трубний глас Архангела, і від того починає вібрувати і повітря, і земля, і вона сама в тому голосі як незначна нотка. Марта підводиться на своєму жорсткому ліжку і знову падає. Вогнисті розводи блискавок сполахують у Мартаних очах і гаснуть, як гасне десь у далині Архангельський глас. І в гарячковій уяві її постав чорний ангел, і вимахнув крилами, і ті крила закрили вогонь небесного багаття, і ніч, як трясовина, засмоктала дівчину. Дід турботливо мимрив собі щось під ніс і приводив до порядку свою убогу хатню меблю. Час від часу поглядав він на хвору дівчину, що от уже два дні, як лежить непритомна в гарячці. І здається дідові, що люди стали якісь дохлі й нікудишні. От молода дівчина, а чого доброго помре? Недарма ж вона поминає в гарячці ангела. Страшно дідові, бо почув він одного разу, що дівчина назвала того ангела чорним, і кострубатий марновірний жах заповзає в його дуплясту душу. Мариться йому, що чорний ангел – то сам диявол, що хоче забрати грішну душу, та на захисті її душі постають світлі сили небес, і точиться між ними страшна боротьба. Дід стає навколішки і довго молиться, проказуючи химерні молитви. А у цей час дівчина металася в нестямі і кликала чорного ангела, і відступав від неї з жахом старий. Надвечір дівчина затихла. Дід довго не насмілювався підійти до неї, аж нарешті насмілився і приклав глухе ухо до грудей. Серце билося, хоч і стомлено, а на грудях від дихання ворушилася брудна сорочка. «Спи, спи!» – шептав дід. Він тепер переконався, що світлі сили перемогли ангелів ночі і дівчина одужає. Надвечір до дідової хати підійшли двоє і зупинилися коло порога. Коли вийшов дід, один із них у чорній кавказькій бурці спитав, «Що, діду, не бачили тут поблизу кінних?» «Ні, діточки мої. Ось уже кілька місяців, крім вас та оцієї дівчини, нікого не бачив. Нікого не бачив. Ото влітку пройшли ще полячки. «У, які люті!» Певно, гармати шукали свої на поповій греблі. Які гармати діду? А ті, що кинули, яких руський цар гнав? Давно це було. Та певно, не забули ще. Дід озирнув прибулих оком, немов прикидаючи, чи могли ці люди пам'ятати ті часи, коли руський цар поляків гнав. Та вони покидали свої гармати на поповій греблі. Прибулий борці щось сказав товаришеві, і вони вдвох засміялися. «Ну, веди діду до хати». У хаті було темно, і тільки вогонь від гроби кидав світло на стіни і давав змогу зорієнтуватися. Прибулі поскидали верхню одежу і поставили рушниці коло столу. «А це що? Хвора у вас? Га? Та прийшла, прибилася. Та й лежить. Куди ж людську душу під таку негоду виженеш? Лежить, а хто вона, не знаю». Відповідь заспокоїла прибулих. Вони вийняли з торби хліб, сало та пляшку горілки і почали вечеряти. І коли перед вечерєю вони обидва перехрестилися широкими крастами, всі симпатії дідові були на їхньому боці. Довелося й дідові випити з гостями, і горілка підбадьорила старе тіло. Полягали спати покотом на підлозі, але дідові наказали стерегти, і коли що – негайно розбудити. Ми заплатимо. Хоч випита горілка й тягла діда до балачки, та прибулі, видимо, неохочі були розмовляти з господарем і скоро поснули. Тільки дід сидів перед грубою і шамотів сам собі про давні діла, аж поки не схилився і не заснув коло лежанки. Розділ 37. Два постріли. Ранок кинув своє бліде світло через каламутні шибки лісової хатки і розлився сірим молоком. Гості й дід спали, коли Марта розплющила очі і здивовано оглянула кімнату. Вона не могла зрозуміти, де вона і як потрапила сюди, в цю хату. Це, певно, була вчора. Вона міцно заснула, стомившись від подорожі, і тому нічого не пам'ятає. Марта усміхнулася собі і хотіла повернутися, але не змогла. Намагалася підвестися, та й у цьому їй не пощастило. Тіло боліло, і вона застогнала. Стогін розбудив діда, що підвівся з долівки і протирав очі. «Що, дідко, води, може, вип'єш?» Марта тільки поворошила губами, що були сухі, як торішня трава. Дід подав їй кухлик з водою, дбайливо підвів Марті голову, і вона каутала холодну вологу маленькими кутками. Напившись, вона без опустила голову на ліжко, а дід почав поратися по господарству. Він приніс оберемок дров, розтопив у грубі і поставив чавун з картоплею варитись. «Діду!» – покликала Марта. Дід устав і підійшов до хворої. Марта ледве чутно запитала. «Діду, хто там дихає?» То якісь подорожні дитино?» «Учора прибули». «Як я до вас дісталася, діду?» «Дісталася, дитину, дісталася. Ішла і дісталася. Ось уже три дні, як прийшла». «Три дні, діду?» «Так, три дні. Гарячка в тебе і пропасниця, дитина моя».